geografie Victoria di scenariu radiofonic de Lidia i În rolurile principale, Valeria Seciu, Ion Marinescu, Traian Stănescu Regia artistică, Dan Puican. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson mmh, Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon la, la, la, la. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux mmh, Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Domnule, domnule, vă rog. Da, domnule șare. scuzați-vă că v-am oprit, dar spuneți-mi cum să ajunge la Muzeul Louvre. La Muzeul Louvru, sigur că da. Luați metroul de aici, de la Hotel de Vi, direcția noi, și coborți chiar la stația Louvre. Iertați-mă că vă întreb. Dumneavoastră nu sunteți din Paris? Nu, sunt din Normandia, de la Lisiu. Sunt doar de 3 zile la Paris și sunt complet aiunită de zgomotul acesta continuu. Și dacă îmi permite să vă întreb, cu ce scop ați venit în orașul Lumină? Mai veniți în orașul Zgomot, <laughs> ca să-mi fac lumină în creier. Dar eu mă numesc Ana. Și dumneavoastră? Pierre. Și dacă vreți și amanunte, sunt student la Belea arte Și dacă vreți și mai mult, în anul trei. Și dumneavoastră? Și eu fac artele plastice. Da? da? și am obținut o bursă. Am ieșit prima la un concurs, o bursă de perfecționare. Și vreți să începeți perfecționarea în Muzeul Lului? Da. De fapt, aveți dreptate. La Louvre și-au dat întâlnire multe dintre miracolele de lumii. Atâta doar că trebuie să știți ce să alegeți, ce să vedeți, pentru că în realitate niciodată nu poți afirma că ai văzut Muzeul Louvre. Și nu știu dacă cel mai bun ghid ar fi acel al muzeului. El e pus acolo pentru a conduce pâlcurile de excursioniști, de curioși, nu o, o laureată cu bursă care vrea să se perfecționeze. Știți, eu, eu știu ce vreau să văd la Luvru. Da. Adică nu tot ce vreau să văd sau e bine să văd Știu ce vreau să văd mai întâi Anume? Victoria de la samotrace trace Statuia Victoriei? Este într adevăr uitoare, dar De ce vreți să începeți tocmai cu ea? Știți, știți, eu nu o cunosc decât din albumele de artă, din reproduceri Dar vărul de mister de care este înconjurată Faptul că se știu atât de puține lucruri precise despre ea, despre cel în care a luat nașterea, cine nu mi-a ce oprit-o, toate sunt Și-au <sus> și deschis zăgazurile de imaginație în dreptul acestei frunți și în acești ochi care sunt foarte frumoși și mari și negri. Știi, nu vreau să calca ca un elefant într-o vitrină cu jucării, dar trebuie să spun că se cunosc totuși destule date precise despre această statuie, da? Ceea ce este într-adevăr fascinant este Tocmai că nu și-a putut împlini scopul Pentru care fusese cioplită Că de fapt nu a trăit asemenea Unei ființe născută moarte. Dar hai să o vedem împreună Da, dar chiar vrei? Vrei să mergem împreună? Da, vino repede Coborâm chiar aici la hotel de vil să luăm metroul Două tichete, vă rog tichete, vă Și vezi, Ana, aici, în Palatul Louvre pășim printre pagini de istorie. Pe aici, prin sările acestea, a fugit lui Napoleon al III-lea ca să nu fie prinsă. După ce revoluționarii au intrat în tiulerii. Pierre, despre câte figuri ilustre care nu mai sunt, despre câte întâmplări spectaculoase sau tainice ar putea povesti marmură acestor coloane. Ce s o face mari. Și vasele astea ca niște uriașe platouri ce sunt. Veți arăt imediat. Uite. Tu rămâi în fața acestuia și eu mă duc în partea cealaltă, unde e unul la fel. Da. Când am să-ți fac semn, îți pleci urechea deasupra vasului da. și ai să auzi ce șoptesc eu în celălalt. Nu se poate. Ba da, fii atentă. Ești frumoasă, Ana. Pierre. Hai, vino. Vino să-ți o arăt pe Victoria. Unde? Aici, chiar în fața ta. Trebuie doar să ridici ochii scării acesteia monumentale de marmură oh. se înalță în zbor în aripat alb translucid aproape victoria din Samotrace Pierre este e... niciodată n-aș putut închipui că este atât de atât de, de... Pierre vreau să vă de aproape Să o ating cu mână de mică, Ana, lângă statuie. Vei să nu-ți iei și tu zborul de atâtea emoții și zbindu te de boltă să-ți pierzi și tu capul. Ei, și am să fiu la fel cu Victoria. Pier, nu spune prostii. Și ție-ți place mult, mult, nu așa? Da, Ana. E una din cele mai perfecte statuie din lume. Nu. Nu e o statuie. E mai mult. Ce, barbarii, stat, turiști, turii, turii, ce frumoase! Dar, și palmele la ochii de pânze. Doamnelor, doamnelor, așa, doamnelor așa, și domnilor, domnilor vă rog puțin atenție. Doamnelor și domnilor, statuia din fața dumneavoastră reprezintă o victorie. Legenda spune că ar fi fost cioplită de un meșter bătrân în insula Creta, între veacul al treilea și al II-lea, înaintea erei noastre pentru a comemora victoria din Asia a lui Demetrius I Polioketes, regele Greciei. Statuia era menită să împodobească la intrare prora corabiei ceritorului, dar Demetrios a fost înfrânt de Seleucos, unul din generalii lui Alexandru care stăpânea Asia Mică. A fost prins și închis de acesta și nu s-a mai întors niciodată în Grecia, astfel că statuia Victoriei nu a mai avut cum să-și împlinească menirea. Statuia a fost dezgropată pe insula Samotrace, abia în anul 1863. Insula Samotrace era o extremitate a Greciei insulară, populată de traci și cunoscută ca o insulă sacră, înconjurată de mister și tot soiul de legende. Statuia din fața dumneavoastră este cioplită în marmor greacă din epoca helenistică. Puterea și mișcarea torsului, vântul care se simte în veșmântul și aripile ei, fac din această statuie una din capodoperele celebre ale sculpturii. Ana! Câtă perfecțiune! perfecțiune! Cum au putut mâinile oameni să-ți oprească asemenea minună? Ana! Ana! Da, este? Ana! Nu vrei să mai vezi și altceva? Hai să coborăm pe culoarul din stânga să-ți arăt pe venera din minună. Nu, nu vreau să cobor. Încă nu vreau să mai stau aici, smutle. Dar Ana, mai poți vedea de câte ori vrei. La lorul nu se merge o singură dată. Nu se ajunge nicio viață să vezi într-adevăr toate comorite din zidurile lui. Pier, te rog, mâine. Azi, azi nu pot, nu mai pot vedea altceva și nu vreau să plec încă. Tu, nu mă poți înțelege, tu ești obișnuit cu frumusețile astea. Pentru mine a fost un șoc. Ar fi ca după un not îndelungă, de lungă, în apă limpede și rece de mare, să mă scald într-un bazin. Nu spun proastezi, nu știu cum să-ți explic, dar nu pot. Bine, Ana, eu am să plec. Atunci, pe mâine Vrei, Pierre? Vrei să ne întâlnim și mâine? Sigur că da Mâine la 10 în fața intrării Luvrului Acum știi să vii singură Sigur, da? atunci pe mâine Și îți mulțumesc mult, mult, de tot și, și nu fi spărat pe mine Și nu mă lua dreptul provincial, vreo Nu, Ana La revedere La revedere, Pierre La revedere pe mâine cu asta de soare care intră prin ferestrele înalte, parcă ar prinde viață. Dai voie să mă așez aici, pe ultima treaptă, de la picioarele tale, ca să te văd mai bine? Ce păcat că totuși piatra nu poate vorbi, nici chiar ce mai nomin cum e marmura asta. Câte întâmplări trebuie să fie închise în tăcere ei. Și dacă aș încerca eu să desferec Nu sunt în muzeu, e un palat Da, un palat mare cu coloane de piatră Dar nu e muzeul Și preșiuse tot piatră și eu Ce ciudat Ce fel de zandare sunt astea pe care le porci Și rochia, rochia asta albă de pânză înfășurat Ce-i cu mine? Ce mi se întâmplă? Ne aflăm în anul 287 Înaintea irei noastre la Atena Palatul lui Demetrius Poliorchetos Supranumit cu ceritorul de orași. Doamne Pe bărbatul acesta Parcă l-am mai văzut undeva Da Taseamănă cu chidul Chidul muzeului. Da, ce costum ciudat Poartă și el Ca un fel de herald de pe vremuri Sau un fel de răspâinic Anulată ce-i cu tine fetițo De ce ai așa ca o stană de piatră Și fix la mine Ai mai bine te-ai grăbi să aprinzi torțele astea mari cum are să vină Demetrios? Uite, sfatul bătrânilor și al căpetenilor s-a și adunat. Cum, cu mine vorbiți? Dă eu sunt Ana. <hă>, dacă nici eu nu tăi cunoaștea, Nula. Eu care te-am purtat în brațe când erai mică. Eu care te-am adus să slujești la palat, așa cum se cuvine unui fice de războinic. Te-ar fi trăit, că tu să-l vadă cât de mândră și frumoasă ai crescut. -a. A căzut pe câmpul de bătălie, așa cum se cuvine unui viteaz. Nici mai că nu a avut parte de tine Că-și stinse flacăra vieții Că s-o aprindă pe a ta Ei, Hai, hai, hai, să lăsăm astea Du-te și aprinde torțele cele mari să fie cu iertare Nu știu ce a fost cu mine m, -m, -m Mă coprinsese așa O soi de vârtej Mă duc acum Vârtejul tinereții și a iubirii <hă> Ai vești de la Petrus de la Petrus? Nu am mai primit de mult nicio o veste. Suntem așa de departe unul de altul și mare a fost trea. Lasă. Lasă că se face ea și bună. Marele nostru Demetrios împreună cu capitanul Antigonos gonatos, nobilul său fiu. zei să-i țină sub protecția lor. Zeii să vă ocrotească. prin storțele, rămân aici după draperia asta, să știu și eu ce se întâmplă. Tare nu-mi place să stau cu fetele celelalte în Cineceu. Vorbesc toată ziua numai despre iubiții pe care îi iau sau pe care astoi se-i aibă. Și Petros, al meu, a plecat la tatălui, pătrânul sculptor. Tocmai lasă-mă -o, o trage și tare greu mi-este fără el. V-am chemat aici, pe voi, bătrâni și venerabili mei sfetnici și pe voi, și mei tovarăși de arme, să mă sfătuiesc cu voi și să aflu de la voi în cuvințare și ajutor. Te ascultăm, viteazul lui Te, -te, Te ascultăm, ascultăm, vorbește. Vă mulțumesc tuturor. Și tu, fiule mult iubit Antigonos, ascultăm și tu vorba. Cuprins de iubire și de stimă. Te-a Să afle toată suflarea Demetrios a deschis Sfatul bătrânilor și al războinicilor Zei să-l ocrotească Zei să-l ocrotească Știți cu toții Că după moartea marelui Alexandru Al cărui nepot mă aflu cei patru generali ai lui, Casandru, Lisimach, Tolomeu și Seleucos, au desfăcut imperiul cu atâta vitejie făcut și l-au împărțit între ei. De ani de zile, din dorința zeilor și a lui meu părinte Antigonos, al cărui slavit nume îl poartă fiul meu, dar și din vrerea mea am căutat în drepte lupte să reîmplinesc acest imperiu. Oamenii îmi spun cuceritorul de orașe, dar eu n-am vrut să cuceresc doar orașe. Am vrut să păstrez neștirbit visul măresc al lui Alexandru. Și zeii m-au ajutat până în vara anului 301, în mare bătălie de la Ipsos, în care a pierit și scumpul meu părinte Antigonus. Și cei mai buni dintre bunii mei războinici. Pe mine zeii m-au cruțat și m-au păstrat. Sunt neclintit în gândul meu Pentru a duce la bun sfârșit reîmplinirea Marului Imperiu. Cu ajutorul zeilor am putut elibera Atena, Grecia Centrală și de Nord și Macedonia În lupte aprige împotriva generalilor Lysimach și Piros Nepir. Așa era. Așa era. Ascultăm culoarea minte pe Demetrios al nostru. Fie zei cu el! Fie zei cu el! Și acum am ajuns în punctul din care trebuie să vă împărtășesc pentru ce gând v-am chemat aici pe toți în jurul meu. Zeii mi-au însuflat gândul și dorința se pornesc la recucerirea asiei a întinderilor pierdute în bătălia de la Ipsos. Dacă voi, bătrânii mei, îmi veți da în cuvințarea și dacă voi, războinicii mei, vreți să mă urmați, atunci să mă spuneți și vom cere împreună ajutorul și protecția zeilor. Mărite Demetrios, noi cunoaștem vitejia ta. Mai știm că nu o ambiție deșartă de mărire te conduce în toate acestea, ci dorința ca firul vieții marelui Alexandru să nu se fi depănat zadarnic și că din tot ce a făurit el să se aleagă pulbere. Dar aș cuteza iubite Demetrios să te întreb este oare bine să pornești cu arme din potriva lui Seleucos okay. Nu uita Că el este totodată și tatăl slăvitei noastre, Doamne, soția ta, mult prețuită și iubită de tine, smulsă prea timpuriu dintre noi și care odihnește acum în lăcașul zeilor. Aceea care dete viață urmașului tău, viteazul capitan Antigonos Gonatos. Zei să aibă în pază sufletul fără prihană al Doamnei noastre. Trăiască Antigonos Gonatos! Capetenia oștirilor noastre, Zei să-l aibă în paza lor! Zei să-l aibă în paza lor! Bătrână Sfârtnic, înțeleaptă îți este vorba, Ca din primele clipe în care mintea mea de copil Încă a început a prinde tâlcul lor, Doar barba și pletele îți erau mai puțin albe ca acum. Dar vin ceasuri în care în fața poporului și a zeilor nu mai prețuiește nimic altceva decât gloria patriei și pentru aceasta sunt țilit să închid porțile inimii și să nu văd în socrul meu generalul Seleucos, decât pe acel care nu vrea să înțeleagă că Imperiul Marelui Alexandru trebuie să rămână așa cum a fost. Spre binele și prosperitatea popoarelor care sunt pe aceste pământuri. Voi, războinici mei iubiți, care este răspunsul vostru? Noi, mărite Demetrius, te vom urma ca întotdeauna pe orice câmp de luptă, Pentru că drept e gândul tău și neasemuită vitejia ta. Marele Demetrios pornește să recucerească pământurile Asiei. Căpitanul Antigonos Gonatos rămâne să conducă pământurile grecești în lipsa lui. Trăiască Demetrios! Trăiască fiul lui Capitanul Antigonos Gonatos! Trăiască Demetrios! Trăiască Antigonos! Se! Să-i aibă în pază! Să-i aibă Pentru ce iar lupte? Pentru ce iarăși sute de morți părăsiți pe câmpul de bătaie, Pentru placerea vulturilor și a jacarilor? Câte gros să fie? Dar dacă asta este voia voastră, luați-l în paza voastră pe Demetrios și să întoarcă victorios din luptă și pe. O să cad în genunchi la picioarele tinerii Doamne, soția capitanului Antigonus. Ea mă va înțelege și are să mă lase să plec, să-l Și ce departe Și ce departe, departe. departe. Tată. Ah. Tată De ce te-ai scurat așa cu noaptea în cap? E. Uite, nici nu s-a ridicat încă soarele din mare Și dumneata gata cu ciocanul și de alta Ce plește acum? Ia, Petros, fiule Să sfârșesc și eu Banca asta Banca? Numai bună de stat pe ea Și de privit Că la anii mei tare îmi place câteodată Să stau așa Să privesc departe peste mare Să-mi las gândurile Să lunece încet pe apele ei, ei lasă, tată, ce vorbești de ani Ești mai voinic decât unul tânăr <laughs> Uit cu câtă strășnicie Izbești în piatră și câtă strie în mâinile astea Câte minuni scot din orice piatră Oh no, fiule, nu mâinile mele sunt măiastre Piatra e măiastră Cum, tatăl? Da, fiule, fiecare piatră își are viața ei Și când te apropii de ea Ea este aceea care îți spune Uită-te bine la mine Eu sunt o bancă Sau un scaun Sau un cap de copil Sau un truc de luptător Și tu nu trebuie decât să-i dai ascultare Și s-o cioplești cum îți spune ea Frumoasă ți-e vorba, tată Și frumos ți să asculti piatra <sus> De ce nu am și eu darul Băiete Eu am apucat alte vremi și tu Altele. Eu aici, atât de mult singur, de când Zeii au luat Sufletul Maica de, înconjurat de munți, ce era să fac. Am început și eu să stau de vorbă cu pietrele. Pe tine, tinerețea te poartă prin bătălii cu trei măr și țări, vezi atâtea? asta e treaba de nu-i pentru mână de oștean Învățată să țină strâns cutul și mânerul suliței Și poate ai fi putut te prinde și tu Dar ar fi atât de rar Tatăl, <fie> vin și eu de câte ori îmi stă în putință da, da. de câte ori te înduri să o lași singură pe anul pe Anul nu anul eu e o fată atât de ciudată în ori. Stau așa și singur, nu știu, Nu sunt drag, nu-i știu. Sunt... Da, cu piatra asta mare, ce ai să faci, tată? Ea nu ți-a spus încă nimic? Nu ți-a spus cine e sau ce e? Nu. Nu. Asta nu e o piatră ca celelalte. E marmură. Marmură curată. Cum ai găsit-o, tată? Și când? ai mult. m-orcasem în munte sus sus de tot cum aml eu după pietre și m-a apucat o ploaie grozavă se reversau căldări de apă și pocneau biclele zeilor în trăsnete luminoase pe semne se supărase ei de ceva am luat o lagoană să caut un adăpost și m am maciuiat lipit de peretele muntelui Sub un fel de stâncă ieșită mult în afară De făcea ca un acoperiș Și să vezi, fiule Ce crezuse eu că era stâncă ieșită Era o piatră înaltă Înaltă, care strălucea atât de tare și albă în lumina lunii Încât ziceai că e vie Că suflă. Parcă îmi spunea să o iau de acolo, să o desprind de munte. Și acum? Acum? Nu știu, piatra asta e un dar al zeilor și nu i-a venit încă vremea. Trebuie să aștept. Are să-mi spună ea într Ca tine, ia uite, pe zare se vede o corabie. Ha? Da, e o corabie mare. Se apropie destul de repede, parcă ar veni spre noi. Da, tatăl, uite, ha, da, se îndreaptă da. spre noi, uite ce repede vine. Cu toate pânzele umflate, are vânt prielnic, bate sudul pe mare. Ha. Asta înseamnă că se schimbă vremea și se răcesc apele. Au să vină peștii spre mal și vom putea pescui... Da uite ce aproape! Eu cobor să văd cine vine! Da. Că n bată, așa cum ține brațele întinse în picioare La prora corabiei, și cum îi bate vântul în vezmânt, <gângânt> Al naibic rai, așa cum îl învășoară în jurul trupului Parcă ar dori o goală, frumoasă și mândră fecioară Ca un truchipare a unei victorii. <gânt> Ei, bătrâne, bătrâne Potolește-ți sângele Ai crește tu alb Dar cine o fi frumoasa fată? Că de aici de sus nu-i pot desluși chipul Și ce mai alergă Petros al meu? Uite-l așa ajuns lângă corab Ei, să știi că e Anula Anula Anula, ai răbdare Hai să cazi în apă dacă nu te-a strângit că doica iubite Cât ai fost de bună să vrei să mă soțești Dar acum te rog Dă-mi voie să cobor mai repede Altfel oare să-mi spargă pieptul inima Atât de tare se spate spre el Petros, Anula Dă-mi jos să te să sari. Ai să cază. Petrus, ai știut că vin, de asta ai coborât. Nu, nu am știut. Am dorit să vin. Petrus, lasă-mă, dăm drumul. De ce? De ce și de cine te temi? N ai să fii soția mea. Eu nu mă tem de nimic. Nu te tem care să cadă. Doi ca mare dacă nu aștept să cumpăr. Nu la mare și reatăiești. Doi ca, dragă, nu fi superată că te-am făcut să mă aștepți. Dă mâna așa. Așa, binișor, cu grijă. Nu. Nu face nimic, fiul. Așa sunt îndrăgostiții. Nu mai au ochi pentru altceva în jur. Așa. Acum, acum voi luați-o înainte. Eu de. Nu am să pot chiar zbura până sus. Hai să vedem cine ajunge primul Eee, <laughs> tinerețe, tinerețe Parcă sunteți doi mănși să-l bateți Tată, tată, tată, uite cine a venit Văd, fiule, și mare mi-e bucuria Că tinerețea și frumusețea Îndulcesc și mângâie bătrânețele carazele, soarelui de primăvară Reversate pe trunchiul unui copac bătrân Ai, vino să te strâng la pieptul meu, anul. Anu și pe mine, lasă-mă să-ți dreapta Așa cum aș și făcut-o tatălui meu Dacă l-aveam lângă mine Cât de fericit trebuie să fii Petros ca ai un tată. Da. Lasă, lasă fi fi tristă, Anula Ce zici? Poate ai să ai și tu în curând din nou un tată Dacă spui dumneavoastră Și acum? Ia, Ia aici pe banca asta de piatră Să o tu cu frumusețea ta Și spune-ne ce vânt bun te-a adus atâta cale pe mare până la noi Stai, stai, stai și tu jos Hai să Stai să jos. jos Așa, Așa. Cu anula între noi Ca o mlădiță între un copac bătrân Și unul ce stă să dea Să fie apărată de fortuni. Ia spune, fata tati Hai, spune Doar mânată de dragoste Ai venit la noi Într-un fel, da Nu știu cum să vă spun, dar Să mulțumim mai întâi zeilor Că ne au netizit căile apelor până la voi și am ajuns cu bine Da, să le mulțumim, fata mea să rugăm să nu-și întoarcă obrazele de la noi. Să mulțumim zeilor. Spune, fata mea. Te ascultă. Știți, eu... Eu am venit să vă aduc o veste mare. Demetrios pornește la recucerirea pământurilor Asiei. Eram la palat când s-a hotărât asta În sfatul bătrânilor și al războinicilor și... și am venit să te văd, Petros Să mă vezi înainte de a pleca la bătălin Dar am, micuța mea Dar, Petros, tu nu parte, deloc mirat Mirat, de ce aș fi? De dragostea ta pentru mine? ar fi putut fi altfel când ea nu înseamnă decât strălucirea iubirii mele răsfrântă în oglinda curată a inimii tale. Că trebuie să pornesc la luptă. Știai. Știai? Da, tată, Azi, în faptul zilei, am primit solia. Ah, de aceea te ațineai tu pe lângă mine în zorii zilei. De ce nu ai vrut să-mi spui și mie? ne vrut, am vrut, tată. Dar nu știam cum să-ți-o spun. Nu. nu găseai poleiala în care să-mi apul hapul amar ca fierea? Iată că ți-au trimis o zi prin fata asta frumoasă. Când pleci... Cu tata. Să nu mai fie singur ca în alte dați. Și mă așteptați amândoi. Că eu mă întorc. Mă întorc curând, curând de tot. Vrei, Anula? Vrei să rămâi cu mine? Da. Oh, uite, și doi ca! Da! Doi că bună, stai și te odihnește aici lângă noi Hai. Și când să te simți iar da. în putere Te rog să te întorci cu corabia da. nu te nu tăia vorba Te rog, te rog mult te întorci cu corabia la Atena, la palat Și spui tinerii Doamne că am rămas aici Cu data lui Petros Și că am să mă întorc și eu când s-a sfârșit războiul Și se întoarce Petros Ba, ai să-i spui doamnei și tuturor Că singură nu se mai întoarce Rămâne aici să fie soția mea în fața zeilor jhatati. Și, și când ne întoarce amândoi. Să aflăm binecuvântarea zeilor în Marele Templu din Atena. Și să jurăm credința lui Demetrios. Nu la fetițo, nu mai plânge Sunt două zile de când a plecat fiul meu și tu nu te-ai oprit din plâns Îți este atât de urât aici cu mine Nu, nu, nu mi-eți de dat Îți este dor și grijă, știu Dar nu trebuie să plângi, nu e bine Uite, uite, eu, eu nu plâng Cât ești bun cu mine nu da, când a plecat dos, De mai oprit Din ce-a oprit marmura asta albă Tare, frumoasă Ce vrei să faci, Tânia? O fată frumoasă Anula O fecioară frumoasă și curată Ca tine Și are să o cheme Tot Anula, ca pe mine? <laughs> nu Are să o cheme Victoria Da Va fi o victorie Să împodobească Prora corăbiei lui Demetrios Când se va întoarce biruitor Din luptă. Așa cum Împodobeai tu Prora corăbiei cu care ai venit la noi Cu vântul Spulberându-ți pletele și vesmântul, Cu aripile Larg desfășurate Bine, dar eu nu am ba da anula Tinerețea e întotdeauna în aripată și întotdeauna victorioasă. Am. Am trezit de burtă până la șanțul dușmanilor. Am început, nu vedeam nimic. Pătuta praf ridicase-le copiii cailor. Pe urmă, am văzut. Demetrios nu mai era pe cap. Se lupta în mijlocul unei cete de oameni. Brațul lui făcea roată în prejur, dar era singur împotriva tuturor. Pe urmă, am auzit niște răcnete. Am văzut, am văzut cum acei oameni l-au luat și l-au dus cu ei. L-au luat, luat. luat. Dați-mi drumul, dați-mi drumul, cum ați cutezat. Scute-ți-mi legătura asta blestemată de la ochi. lăsați liber și scoateți ți legătura de la ochi. Senaucos, tu? Tu ai pus să fiu adus la tine în cort ca un tâlhar de rând, dezarmat, legat la ochi ca o victimă în fața buturugii pe care îi se va tăia capul. Da, fiule Demetrios, eu, numai că nu am de gând să stai capul. Cu toate că ai merita-o din plin Cum m-ai îndrăznit! Cum m-ai îndrăznit! să mă smuși de la ei mei? Să mă duci aici? Cu ce drept? Cu dreptul învingătorului Să sfârșim cu comedia Stăpânește-ți firea africă cauza tuturor războailor nenorocite Pe care le stârnești ca pe o furtună Și le crești ca pe un uragan De când te știm? Da. Cum am îndrășnit eu? Eu te-am învins să luptă Dar tu... Tu cum ai îndrăznit să ridici lancia și scutul împotriva mea? A mea, care după toate legile zeilor sunt ca și tatăl tău. Și tu, tu întreb cum am îndrăsnit moartea prea timpurii a ficei mele te-a ridicat împotriva mea? Ah, pentru nepotul tău, pentru întreg poporul acestor pământuri, pentru umbra glorioasă a marelui Alexandru, pentru visul lui, am vrut toate acestea, nu din o fie sau din dorință de mărire, cum îți închipui tu. Visul lui Alexandru, pe care și eu l-am slujit cu credință, a fost într-adevăr un vis efemer, imposibil. Nu se pot strânge atâtea popoare de culori diferite, de limbă deosebită, de port și obiceiuri deosebite într-o singură mână Nu se poate și nu trebuie După legea pământului O căpetenie căzută în mâna învingătorului Nu are altă ieșire decât prin poarta morții si. Dar pentru amintirea curată a fiicei mele Pentru liniștea sufletului ei Eu nu voi ridica mâna Ca să curm viața ta te voi duce cu mine în palatul meu." În palatul tău? Pentru câtă vreme? Și ce să fac acolo?" Așa cum te știu, îți va place palatul meu. E măreț și împânzit nu doar de războinici ca al tău. Ai să vezi fete frumoase, ai să ascult și muzică. Pentru câtă vreme?" Pentru cât va arde flacăra vieții tale Și? Da, ce să faci să nu mai faci războaie Și Grecia? Și fiul meu? Grecia? Și poporul meu? Grecia nu ți-a ajuns Ce-ți pas acum, deodată? Ha, fiul tău va ști să conducă cu vrednicie, Iar poporul tău va trăi mulțumit Și nu va mai porni în lupte decât dacă alții Se vor încumeta să vrea să-i cotropească pământurile strămoșești Bye. <laughs> Anula Anula Nu vrei să te uiți Și tu la marmura asta Cum îi spui tu Că eu cred că Am sfârșit Și Să știi Că de acum vine Petros al tău Doar al meu? Dacă îmi lași și mie o părticică? Hai, vino să vezi ce am meșterit uh, Osei, ce frumoasă e Am privit-o mereu când o lucrai Dar acum când spui că e gata Parcă mai are încă ceva Ceva ce nu știu să spun Ce nu se poate spune Fletele ei chiar eu vântul în mire Și veșmântul ăsta parcă ar fi adevărat Mi s-a lipit de piept și vezi inima cum îi bate. Asta e, asta e statuia, trăiște. Nu e de piatră, trăiești s -s -s, Nu tu fetițo Oamenii vii făuresc doar zii. În nemărginita lor putere, eu am cioprit doar o statuie O victorie pentru victoria lui Demetrios al nostru Și nici măcar nu am cioplit-o eu Marmura asta și venirea ta aici mi-au șoptit în fiecare clipă cum să mânuiesc alta Sfârșit, acasă Mândeam că nu mai ajung Ca într-un visurit În care ținta se îndepărtează Cu cât mergi înspre ea Dar nu e nimeni E drept Soarele nici nu s-a ridicat bine din mare Să mă așed aici pe banc să-i lase, se odihnească bieții de ei Un bătrân ce copil Chiar ei nu știu nimic Încât s-au Așa Așa e Privește. Privește acolo pe bancă E Petrus Petrus? Petros, nu ți-am spus eu. A, a, cum ați sfinit spre el, ca o săgeată ca zborul de rândunică spre cuib Anula. Iubita mea. Petros. Tată, scumpul meu, părinte. Petros. Petros. Petros. Tată, fiule. Fi binevenit. Zei să te aibă în pasă Și primește binecuvântarea mea tatăl. Dar nu văd nici o corabie la țărmă Și tu, tu pari foarte ostenit Cu ce ai venit? Cu Dar nu o poți vedea de aici stat Cu o luntre? E ascunsă sub buza falezei Cum atâta cale pe mare și cine te mai soțește? Nimeni. Sunt singur. Cum asta? Nu am mai putut aștepta să se adune toți cei care rămăseseră. Corăbii le aveau pânzile sfârșiate, unele nu mai aveau nici lopeți. A fost o bătălie cumplită și pe mare. Dar să știți tată, ne-am luptat ca lei. Cu toate că atunci când ne-am tras la corăbii, eram ca și în frâns. Se roșise marea de atâta sânge, așa cum roșește soarele apă. Într-un asfințit de vis rău. Ca și înfrânți Ce vrea să spună asta Fiule Adună-te și vorbește Cum se vorbește Ce s-a petrecut Ar nu pricep, tata Suntem înfrânți Înfrânți O Ozei, De ce ați încuvințat Una ca asta? De ce v-ați întors chipul de la noi Marmura asta, marmura dăruită de voi. Să mă fi mințit, ea, oare? Marmura? Ce marmura? Marmura! Vinoți în fireptate! Marmura! Ce fel de vorbe rostești? O statuie din marmura ta cea albă. Cât de frumoasă e! Și. Ce vrei să fie statuia asta, tată? O pasăre uriașă, o femeie? O victorie. O victorie? Victoria cui? Tatăl tău cioplește din ziua care a plecat. O victorie care să-mi podobească plora lui Demetrios. La întoarcerea din Asia Mică. O victorie. Victorie pentru corabia lui Demetrios Nu e nicio victorie, suntem înfrânți Înfrânți voi nu înțelegeți, nu pricepeți Nu mai e Demetrios Dacă l-ați fi văzut cum s-a lăsat prins Când a văzut că noi poate dobărâ pe cei care îl dăduse jos de pe cal S-a lăsat prins, i s-a luat sulița și scutul Eu am încercat să-l apăr, erau patru în jurul meu Pe doi ei dobărâserăm mi-am vânt în scutul altuia, mi-l-au smuls pe al meu și l-am pălit cu el în frunte. A căzut, dar când m-am uitat lângă mine, o ceată, o ceată de zece îl purtau pe sus pe Demetrios. Așa a fost. O victorie, o victorie, spuneți voi, nu e nicio victorie, nu e nicio victorie, nicio victorie, nicio victorie! Nu e nici o victorie! Nici o victorie! Oprește-l! Nu-l lăsa! Nu-l lăsa! Mânia lui e dreaptă! Nu-l lăsa! Nu-l lăsa! Tata! Tata, iartă-mă! Iartă-mă! Am cutesat să-ți fărăm statuia! Iartă-mă, tata! I s-a lăstugolit cap! Și nici nu ai avut vreme să vezi că purta chipul meu. Am ajuns Aici și în păduta neumblată E, e bine ha. Îți mulțumesc, roibule Și iartă-mă Că te-am ostenit atâta drum Cu atât de grea povară Cât de bine mă pricep tu, roibule A, E bun pământul aici Adânc și-a fânat, nepătătorit Uite, între brazii aceștia doi Să stea de veche Aici îi vom săpa culcușul Uite, vine și Petros O, oh, ce nu dai ai zăbovit, Petros Ai... ai găsit? Nu, anul Am coborât până la mare Pe drum nu era M am urcat în Londra cu care m-am întors la voi și-am plutit pe mare în toate părțile. Am înfipt mereu lopata în ape, dar nu erau decât pietre, simple pietre. Capul statuii a fost desigur tras de un curent puternic și scos în larg. A dormi somn de veți în împărăția zeului mărilor, străjuit de pești cu solți de arcint. Și împotobit cu coralii sângerii Ca destinul lui Haide, Petros Ajută-mă să săpăm locașul de odihnă Victoriei mele fără cap O apoiez în adâncurile stăpânite De zeul întunericului de unde, cu siguranță, a fost desprinsă și urcată la suprafața pământului. Tată, nu-mi păstra mânie, te rog. Fii pe pace, fiule. Tu ai fost în dreptul tău. E bine așa. Ai să dor. m culcat pe inima Pământului. Și chiar dacă vreodată cineva te va descropa, nimeni, nimeni nu va E târziu, știi, trebuie să închid muzeul. Da, da. Doamne, ce cumine? cu mine? Cât e ceasul, te rog? E șapte seara, muzeul se închide. Da, da. Vă rog să mai iertați. Eu eram foarte obosită, da, de drum, de emoție. Da, domnișoare. Da, plec, plic era cum... Iertați-mă dacă v-am adus vreo supărare. La revedere, Victoria. Ai fost totuși o victorie. O victorie a frumosului asupra fecurilor Și cu victorie ai ieșit iar la lume. Ați Victoria din Samotrace? Scenariu radiofonic de Lidia Igiroșanu. Au interpretat Valeria Seciu, Traian Stănescu, Ion Marinescu, Emil Liptac, Virgil Popovici, Matei Gheorghiu, Nicolae Luchian Botes, Mia Macri, Sorin Gheorghiu, Joe Costiniu, Victor Marinescu, Pompilio Radulescu. Regia de studio, Constantin Botes. Regia musicală Nicolae Nagoe, regia tehnică Ion Mihailescu, regia artistică Dan Puican.